більше захоплюється цим чоловіком та його героїчними спробами тримати в рамках пристойності біля жінки найближчого друга. Можливо, так на неї діяло ім'я. Подібні збіги у її житті вже траплялися. Протягом багатьох років в неї були закохані двоє чоловіків, які народилися в один день. Може, і справді є магія цифр та імен. Цього разу знову їхали відпочивати Чотирьох, на суботу і неділю. Геннадій Левкович домовився про мисливський будиночок, про рибалку, про гулянки озером на човні. Напередодні ввечері Ірина пофарбувала волосся і зробила мустік-маск. Від цієї маски шкіру обличчя приємно пощипувало. Після процедури на чолі та біля губ зникали тоненькі зморшки, щоб зранку з'явитися знову. Але вона вдавалась до цих нескладних маніпуляцій не зради тимчасового ефекту, а зради освіжаючого відчуття я собою займаюся. Це додавало впевненості. Ніщо не може заскочити мене зненацька і змусити зніковійти жоден сторонній погляд. Маю свіжий манікюр, ретельно поголені ноги, доглянути волосся. А внизу спини трошки нижче. Оперика – маленьке тимчасове татуювання. Трилисник конюшини. Забавка, яка незабаром набридне. І зійде без сліду. Одяг на два неповні дні. Ірина збирала дві години. У трикімнатній квартирі старого австрійського будинку одну кімнату займала вона. другій була колишня дитяча, тепер дівоча. Там господарювала її 17-річна Сонька. Третю кімнату гардеробну. Мама з донькою ділили на двох. Та й частина речей та аксесуарів були в них спільними. «Беру смугасту вітрівку», – попереджала донька. «Єгипетські сандалії сьогодні мої», – відповідала мати. Подібний обмін репліками відбувався чи не щоранку. Уздовж двох стін у гардеробній, стояли кронштейни з вішаками для одягу. Стелажі з поличками були заставлені – Коробками з капелюхами, рукавичками, шаликами. Нижній ярус займало взуття на всі сезони. Старовинний наповний зріст дзеркало в кованій рамі давало можливість оглянути себе з ніг до голови. Подруги найбільше любили саме цю кімнату. І навіть загостювавши могли залишитися ночувати на вузькій кушетці посеред гардеробної. На цю кушетку Ірина мала звичку викидати все, що їй хотілося взяти у дорогу, а потім повертала зайве назад, на вішаки і полички. Старовинний манекен на троєсті чавунній ніжці, його колись подарувала тітка Уляна, наразі стояв голий. Зазвичай Ірина одягала його у приготовлений ввечері комплект одягу, поруч ставила відповідне взуття. Це давало можливість при бажанні подовше поніжитись в ліжко, а потім зібратися і вийти з дому за лічені хвилини. Надто азартно! Ірина накладала на кушетку все, що могло знадобитися на березі озера. Зуття, трусики, шалики, хустки, купальники, браслети, шийні прикраси, сонячні окуляри, парео, шкарпетки, лівчики, ремінці. «У, що робиться?» – зазирнула в гардеробну Сонька. «Ти ж з нами не хочеш?» – відповіла Ірина. «Де новий журнал?» «Візьму з собою». У туалеті, але він тобі на озері не знадобиться. Мам, я завтра влаштовую у нас вечірку, ти не проти? Ну, я пішла. Сонько, щоб додому не пізніше десятої, я не лягатиму, поки не прийдеш. Далі йшов нелегкий у ритуалі збирання речей етап. Від бракування зайвого. До ацтеківської спіднички пасував теракотовий топік та тепла бубка бежевого кольору, тому Синя курточка відправилась назад на вішачок до наступного разу. Хоча стоп, курточка теж може знадобитися прохолодного літнього вечора, у поєднанні з блакитними штанами та синьо-білою кепкою, чи хусткою Соня Рікель з густим мереживом, яку Ірина купила для дружини одного львівського олігарха, складаючи їй весняно-літній гардероб, але передумала і залишила собі. Але якщо брати синьо-білий варіант, тоді доведеться пакувати не лише бежеві кросівки, але й сині або білі,